Matayo mlango wa na tatu eh, kitoto cha somo la leo kinasema jihadharini na wakuu wa dini. Jihadharini na wakuu wa dini. E eh, kwenye Matayo tatu Yesu alikuwa anahubiri habari za kujihadhari na Mafarisayo. Sasa eh, Hatuhubiri katika mazingira ya kihistoria, tunahubiri katika maana harisi ya maisha yanayozunguka leo. Wakuu wa dini wa leo ndio wamechukua nafasi ya Mafarisayo na tutawathibitisha hivyo kwa maandiko ya leo. Kwa hiyo Mathayo tatu itathibitisha kwamba hao Mafarisayo wanaosema na Kristo ndio wakuu wa dini. Tutaona wanavyovaa, wanavyosalimiwa masokoni au popote pale, wanavyokaa mbele kwenye makanisa makubwa na nini? Eh, yinsa ndipo kwa na, wasema, na kwamba wamekaa kwenye kiti cha amsa kuhubiri habari za Mungu, basi ndio wakuu wa dini na Mungu anasema jihadharini nao. Ndiyo maana ya somo hili. E, somo la na leo linatokea katika mistari miwili ya kwanza ya Mathayo 23 tuliosomewa, tumeisha tulio somewa tayari lakini tutaenda kuyahubiri sasa. Eh, eh, lango ya 23 ni ni ni wa mlango wa shina ambapo tulimaliza wiki iliyopita mlango wa mbili mlango wa 22 tulipoona tulipo, tulipo mashindano tulimaliza kwa sehemu ya pili ya mlango wa mbili ambapo Yesu Kristo alikuwa anashindana eh ubavu wanampima ubavu hao hao waku wa dini eh masadukayo wanajaribu kama kuonyesha kwamba hekima yake iko chini wanamuuliza maswali magumu likusudi Haibike na mkini waweze kumshtaki na tulilipa somo hilo la wiki hiyo pita kitu kilichosema eh kupimana ubavu na Mungu walikuwa wanajaribu kupimana ubavu na Kristo kwa hiyo katika hali hiyo hiyo ya kupimana ubavu baadaye wakawa kama wameshindwa nakumbuka kwamba tunimaliza waliposema neno inasema kwamba hawakudhubutu hawa kumuuliza swali tena lazima baada ya kuwa amewashinda amewazidi hekima uwezo kashindana na Mungu kashinda sasa anakuja kuwaponda sasa kuwagongagonga gonga tutaona leo akitangulia kuwaonya wanadamu kuonya wewe na mimi kuonya watu wa Wakristo kwa mfano eh ya mafundisho ya dini na maekezo yao kwa sehemu kubwa atakuwa anasema kwamba okay wakifundisha vitu vivuateni lakini msitende kama wao kubwa. Lakini pia na baadhi ya mafundisho yao alishaoonya sehemu nyingine anasema jeo jadharini na chachu ya mafarisayo ambayo ni mafundisho ni doctrine au mafundisho yao. Kwa hiyo kuna mafundisho pia Kwa makini nayo. Lakini kwa sehemu kubwa hatuwezi kwaacha kwenda makanisani mmoja kwa mmoja kwa sababu kuna wakuu wa dini wanafundisha vitu vibaya. Kwa hiyo unachambua vile vizuri unaweza kujifunza vibaya eh? na hivyo unajiepusha. Na Kwa hiyo anasema kwanza yuko ana anaonya ana wa Kristo. Eh? Sehemu ya pili ya wiki ijayo ndio sasa ataanza kuwashambulia atataja ole nane eh ole wenu mafarisayo wa nafiki wale wale walio ku na kushindana naye wale wale walio kuwa na unaweza kusema kama je tunawasema hao tunasema waleo leo leo hii mwaka 2022 eh watu wa dini zinashindana na mafundisho ya Mungu mafundisho ya Biblia eh dini za mafundisho ya umanadamu eh? na hekima yao wenyewe wanaweka pembeni hekima Kwa kama Mungu alivyoonya, kama Kristo alivyokuwa naonya wakati akiwa Yerusalemu ndivyo anaonya ana hata leo. Yule anasema sehemu nyingine anasema katika Mathayo 24 eh, wiki kadhaa ziliazo wiki ya Tatroba anasema eh, Mathayo 24:37 anasema ene na dunia zitapita lakini neno langu halitatapita kamwe kwa hiyo neno la Mungu lililokuwa miaka mbili iliyopita wakati Kristo anehubiri ndivyo lilivyo hai hata leo hii. Eh. Uh, tumeona habari za Yesu akitahadharisha eh, ambayo ndio tumesema itakuwa dhidi ya, ma, ya mafarisayo au kwa dini ambayo itakuwa ndio ile ya kwanza. Eh. Eh uh, labda sasa katika yaani ma, katika maandiko yenyewe. E, kitu cha kwanza tutaona tunasoma Mateo tatu hii mwanzoni pale eh eh kicho cha somo la leo ni jaribu kurudia kwa mtu ambaye atakua labda amekuja me, baadaye eh anasema jihadha eh Biblia jihadharini na wakuu wa dini eh kujihadhari dhidi ya wakuu wa dini kicho soma somo leo ni jihadharini na wakuu wa dini eh na tutakuja kuona kwa undani ni tahadhari ipi tunatakiwa tuchuku tahadhari ipi tunatakiwa kuchukua eh Ehm um, hoja kwanza inasema Mafarisayo Ndiyo wakuu wa dini. Ilikuwa ni kwenye upa, utangulizi sasa tunaenda kudhibitisha kwa maandiko. Mafarisayo Ndiyo wakuu wa dini wa leo. Eh. Hebu tueleke katika hoja hiyo uh, tusome usuli wa kwanza. Mathayo 23:1 anasema hivi. Mpaka wa 3 hivi. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema usuli wa pili waandishi na mafarisayo. Kwa hiyo wanashika haono hao wakuu wakati ule. Wameketi katika kiti cha Musa. Kwa hiyo hawa watu wamechukua nafasi ya Musa. Kazi ya Musa ilikuwa nini? Ni kufundisha neno la Mungu na kuwapeleka watu kwa Mungu. Eh. Wameketi katika kiti cha Musa. Kwa hiyo hawa sio wananchi wa kawaida. Hao ni viongozi. Eh. Anasema basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda lakini kwa mfano wa matendo yao msitende maana wao hunena lakini hawatendi. Kwa hiyo kuna tahadhari yenye vipengele viwili kuna mate, maneno yao na matendo yao. Kwa habari za matendo wanasema chochote wanachokitenda nyepukana nacho. Wakuu wa dini leo utakuja kuona huku mbele tutaona. Tunatangulia tu kuunganisha somo. Utakuta ni watu ambao wanataka kukuzwa. Hey, leo ukikutana na watu wanajiita maasikofu bakuwa dini mbalimbali mbali, siji mitume na manabii. Kuna mitume wengine ukenda kwa kuona unatakiwa ulipe hela nyingi sana. Nani anadhani kwamba ili ushuhudu kwa muone Kristo ulitakiwa ulipie hata shilingi 2000. Wakati mwingine Kristo alikuwa ndo anakutafuta yeye anakuja nyumbani kwako kwa, kwa, kwa nauli kwa yake hey, na kwa gharama yake. Eh, na mara nyingi ndivyo alikuwa anafanya. Hey. Eh. Lakini leo hii Wakuu wa dini hawafikiwi dini zote kabisa akishakuwa mkuu akishaitwa ndio siji ndo askofu siji ndo mtume ndo nabii siji ndo padi ndo nani hupati huduma yake mpaka ulipe kima cha chini kwenye malaki Yesu nasema jihadharini hiyo tabia ya namna hiyo usitende lakini akasema uh, Mafundisho yao mkisikia miyatende kwa sababu mara nyingi wanafundisha vitu alivyo wa wanafungua Biblia wanafungua vitu vya maandiko ya Mungu wanaweza wasikupe maandiko yote ya Mungu lakini hata akikupa msali mmoja maada ni wa Mungu Nao, okay. e. na uupokee eh na mimi kufundisha hizi habari ngoja niigushe gushe kidogo Sio kusema kwamba Mungu alikuwa anawapenda kwamba Mafarisayo wawe ndio walimu hapana. Wakati huo Yesu wakati anafundisha hapakuwa na kanisa. Eh. Basio kanisa la Kristo lilikuja kufanyika miaka kadhaa baadaye. Haki Paulo walikuja baadaye. Kanisa la kwanza lilikuja kufanyika miaka kadhaa kule Antiochia ambayo ndio Syria ya leo. Eh. Lakini kipindi hicho Yesu yupo. Au yuko hii ni wiki yake ya mwisho kuondoka. Maana wiki moja baadaye alikuwa hayuko tena duniani. E, alikuwa ndo anafufuka na kupaa mbinguni eh hicho watu wangekaa wangefanya nini anasema kwanza ile hekari waliokuwa nahubilia alishaahidi kwamba nadhani ni wiki ijayo sasa ni wiki mlangu wa tatu litabomolewa humo humo wanakofundishia kwa hivyo uwezo kanihamu kwamba alikuwa anawapenda sana na waunga mkono sana kwa sababu alikuwa anasema hekaru lenyewe litasagwasagwa na hakuna jiyo litakayosalia juu litakalo juu ya juu kwa, kwa nyingine ni, ni kama mtu ukikosa chakula kizuri basi yusifu nje akula hicho hicho kilichopo Nile, eh, nicho maana yake alichoka na kisa alikuwa anajua kwamba anasema nami nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzima haitalinishinda lakini wakati toka kanisa alikuwa hajajenga ulikuwa bado kuna hekalu agano kuwa, linapotea linaondoka linaongelea agano jipi agano jipya lilianza kazi siku ya kufa kwa Kristo ni mpaka damu ya Kristo lipo magika ile kafara ya mwili wake ilipofanyika ndipo E, kafara za damu za wanyama zikakoma ikaingia kafara ya gano jipya ambayo ni Yesu Kristo ni katika nyakati Kwa e, hiyo tunaona kwamba Yesu sio kwamba alikuwa anawapendelea sana lakini kwa habari ya matendo nasema msitende roho la kwapo. Leo hii watu wengi ni rahisi ni rahisi ku kama wakuu wa dini kwa sababu e ni mpaka usome maandiko haya uweze kuonywa Ndipo unaweza kujua kwamba ni makosi. Wakua dini wanajiinua. Wakua dini wana tamaa ya fedha na mali. Wakua dini wanataka anasa. Wanataka kutumikiwa huku nyuma atakuja kueleza atakuja kuona. Kwa hiyo mmoja anasema hayo matendo. Mkristo wa kweli aliyemshiba Kristo aliyeshiba neno la Mungu hana hamu kabisa ndani ya mwili wake hakuna kile kichochoo na mvuto wa kutaka kutumikiwa na kuinuliwa na kufanywa kama ha ma, wanaowaita masuperstar wa Tanzania hey. Kuna mtu mmoja hapa anajitisha Simasanja, sijira kanisa si masanja, free free nadhani karibu kila masaa matatu mane matano lazima ahakikishe kwamba taarifa zake zimefika mitandaoni watu wako wanamsema sema wanamuinua. Hata kama hata kama ni kwa matendo ya uchafu kama yale mliyosikia yanaendelea kwangu. Eh, ili mradi tu ainuliwe asemwe a, atafute sifa kwenye vinywa na mioyo ya wanadamu. Kristo, uyo siyo mkristo huyo sio mkristo. Ni kweli. Eh. Yesu anasema ukialikwa kwenye hukumu ya 12 sina muda wa kwenda huko. Nikinyume cha hapa ndio kuja kwako. Anasema ukialikwa katika, nadhani huo msanii nimeuandaa huko mbele baada lakini ngoja niuguse tu ili kusudi niunganishe hoja. Eh, katika karamu usiwahi kukaa kwenye vile viti vya mbele mbele vya juu vile. Anasema nenda kakae nyuma. Hiyo ndio tabia ya Mkristo. Of course haina maana moja kwa moja. Ile ile ni Hiyo ni hubiri la la fumbo fulani. Eh. La fumbo fulani. Mfano, uwezu, halina, kwa vile huo hali halimaanishi kwamba uenda kwenye kanisa ukakuta kuna viti wewe uliyeanza nenda kakaye kule nyuma Sicho kilicho maanisha Yesu kwanza eh alichomaanisha ni kutokuwa na moyo wa kujiweka juu wa kujinua leo hii watu wengi wamejawa na hivyo vyote ni tabia ubinafsi by the way tabia ubinafsi watu wenye ubinafsi wenye umimi hujiweka mbele hujiweka juu hujiinua sasa ni tabia ya wakuu wa dini eh aayo basi nikasema eh naendeleka sema hiyo hoja ya kwanza ilikuwa ni kama utangulizi kuhusu hawa wa dini watu gani hoja kwanza nasema na kwamba pamoja kwamba Yesu anatu tahadharisha ndio lakini ni watu gani anatu ni watu waliokaa kwenye viti vya 5 watu waliokaa kwenye kiti 5 watu waliokaa kwenye kazi ya kuhubiri njiri ya, ku, ya, ya ya kuliongoza taifa la mungu, leo ni ndo wa Kristo na wako wa Kristo wako wa dini dini zote hapa atachagua hata mmoja eh ili mradi unaweza kusema unamtoa nani namtoa yule kiongozi wa dini ambaye hana tabia hizi eh wako wako ambao hajiinui hajihesabi hana tamaa hiyo ya pesa hana hajihesabi haki eh wako wanaenda katika mfano anaofundisha Paulo kafaka wanaomfuata Kristo wapo lakini wengi katika wengi wa hizo zinazoitwa dini dini na zenye mamlaka ya serikali eh serikali za dini sio za serikali za dunia hao wakuu Mungu anawatahadharisha dhidi yao katika hoja ya pili tunajaribu kuvunja vunja hizo hoja kusudi wa, wa Kristo wengi ukiwauliza ana ana anayomwia sijui uko kwenye kitabu gani Anaweza sijui kama uko kwenye ruka au kwenye matayo Anaweza sijui kama uko kwenye matayo labda 23 au outro nonsa Mathayo 23 na nini lakini unaweza kukutanisha sikia habari kwamba eh habari za Mafarisayo kwa hiyo yeye anaaza akadhani analijua neno la Mungu na nini lakini ni kule tu kupata Tashwishi ta, ta, tu za juu lakini tunatakiwa lile neno lingee ndani litende maksudi ya Mungu litufundishe na pia tujue linapatikana wapi kusudi tutakapotaka kurejelea tuweze kulipata eh yeah. kusoma Biblia. Hoja ya pili nasema inasema hivi tabia zinazowatambulisha wa Mafarisayo ambao ndo waku wa dini. Ye, yeah. je yeah. ni yote yule? Sasa hapa ndo tunakwenda kuwa, kuwatambulisha au kuwabainisha zinazowatambulisha au zinazowabainisha hao waku wa dini au Mafarisayo. Tuseme kuanzia mstari wa 4 mpaka wa saba anasema hivi, wao anaanza sasa kuwatofautisha sasa wao huwafunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mao wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Wale wakuwa nae kuambia kwa kwamba letee Lete sadaka yako, Lete haangalie hata mtu ambaye ana njaa kiasi gani. E, le, leo hii wakristo wengi unakuta ana madeni bora hata TRA ya serikali. Ana madeni, anadaiwa mchango wa kujenga kanisa na ule na ili ya kanisa huwa hali hali halikamiliki. Hali Unaweza ukakuta michango ya kanisa ni miaka hamsini yote ya maisha ya mwanamkristo. Eh. Anadaiwa michango ya gari sijui la parokia, michango ya gari sijui ya mabinti si wa, wa, wa Maria wanaofanya vitu gani? Ana yani muna, ma, ma, michango ya jumuiya, michango ya, kumu, ya ya mafuta, ya kumu, michango ya vitu micha, ni, mi, ni mizigo anasema kazi ya hao kuwa dini huatrika watu mizigo wao hawataki kui yaani wao anakuwekea ana begani wako begani uzito wote utausikia lakini hata kuugusa tu anaona unamuumiza una, una kuugusa tu ukajifanya kama vile unaugusagusa nichochanika Yesu Kristo niasome tena msalimu ana sema wow hufunga mizigo leo hii wamefunga mizigo mizito ya sadaka wamefunga mizigo mizito ya kutumikiwa leo hiyo mtoto kina mama kwenye makanisa kwa haya mwendo kasi, haya anaita siia kirokororo sa udauda na mama jumatatu anatakiwa ende kanisani kwenda kufanya kitu gani jumanne unajiuliza huyu mama hana hana hana hana, hana mji Ye mnyanya anaweza? Huyo mtu wa, wapa hiyo ratiba, Jumatatu 3 mkafanya nini? Juma 4 mmeende mkamfanyia nini? Juma 5 mkafanya? Yaani mnakuta tu mnaishi katika alafu yote usipofanya hivyo unaonekana huja hujaokoka. Watu waokoki kwa kwa kwa kwenda kujaza rati, ratiba ya karisani hata siku moja. Matendo hayaokoi. Unasema umeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo yenu. Utasija kujisifu kuna mtakadaka utafunwa mbingu kwa mateno. Kwa mfano kanisani hata ukienda mara 50 kwa wiki. Tatakuwa na poteza muda. Eh, hiyo ndio mizigo hii. Mizigo ya sadaka mizigo ya kutumikiwa na kutumikishwa, eh? Kutumikishwa watu, eh? Tutahoda mifano ya mizigo mingine, eh? Uh. Mustari ule wa 5. Anasema tabia nyingine tutazirudi rudia, rudia tutakwenda mbele na kurudi nyuma lakini lazima tuzimalize sasa lazima tutafune mpaka tumalize ee, kama ni bigiji tu tumalize sukari yote lazima mimi istari tuweze kuipitia yote na kuielewa msari wa 5 nasema hivi tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu kwa kuwa hupanua hirizi zao huongeza matambua yao twalichocheo tu, tushoe tu msari wa 5 level la hawa wakuwa dini wote mnaweza mkani mka kashibitisha haya wewe ulioko mbali au ulioko hapa e, ni kuweza kutazamwa na watu hawawezi wakafanya kwa wale wa, wale wenye ukitaka kujua nabii wa uongo utamkuta anahubiri na kipaza sauti kiko hapa hata kama anahubiria sokoni ambapo hakuna anayemsikiliza lazima atafute kuto, kuonwa na watu na, kutaf, na kutazamwa na watu Nena kwenye makanisa yao Lazima aendea kipaa sauti, lazima awe na watu wanaompiga picha ili kusudi akitaka kujifanya siya anamwombea mtu. Anafanya hivyo ili kusudi aweze kujulikana huko duniani. Amina. Amin. Eh, hey, yeye anasema, "Eh, mniambieni wale tuanze tu naongea vitu ambavyo wale si Nisiseme niseme pegao." Wale wa, wa, wa wa makanisa yao ya wa manabii na mitume siku hizi nasikia kuna nakuhani kuhani. E. Wana, kwa mfano wanapoenda kumponya mtu wao wanadai wanaponya. Wanakuwa wamewatengeneza wale. Wanaenda wanamponya kimya kimya au wanaita vyombo vya habari. Wanaita kila kitu. Eh. Kinaje za ili kusudi wow, alafu anaku he he mniambie uli anashika na kipa kabisa niambie eh hey, sana hata kama amesahau ame walichokuwa wamekubalianana cha kusema ndio sema uliugua kama miaka mitatu vile yani mpaka anaanza kumpa na majibu eh hey. eh ulienda hostel zipi mwimbili suru shafika ndio ili kusudi tu akuzwe aku Yesu Kristo alikuwa akimaliza anawaambia msiwambie watu msidhihirishe habari hizi. Wakati mwingine alipoingia kwenye nyumba tulishafunua kwa Mathayo mlango wa nane na 9 pale, alienda akamponya yule mtoto aliokuwa na mapepo, eh, mpaka baadhi ya mitume wake nje. Walio wanaonekana wataenda tu kuwa wata tukua mzigo, kwa sababu kuna mitume wengine walikuwa hawana uwezo hata kutibu kuponya wale watu. Akawachukua kina Petro, Yakobo na Yohana wale eh, ile kamati yake kuu. Akaingia ndani kwa siri. Eh. Sisi hapa tunaweka kamera moja kwa lengo la kuhubiri Biblia na ndio sababu naona hatuweki picha za vitu vingine vyote pana. Ni lengo ili kusudi hii habari. Tunajua kwamba hakuna mtu anayehubiri kitabu. Kwa tukihubiri iwe hmm. ili kusudi iwe ushuhuda kwa kwa mataifa. Eh. By the way, ama neno tunao tunao ni hukumu kwa dunia. Vile vile. Ni uponyaji kwa wale wanayopokea lakini pia ni hukumu bata hujojua okay ulikosema kwamba ulikuwa hujibe pia wakati unahubiriwa matayo tatu ukaikataa ukaitukana kukuisikia hakuna majibwa hapo eh. mbele eh. Yesu Kristo alipokuwa anafanya kazi ya kubiri injili na kuokoa wanadamu duniani sio kusema kwamba kabisa kabisa hakupata hapakuepo na mtu wa kunukuu angefanya bila watu wa kuwepo kunukuu tusingejua kilicho andiko kwa hiyo alikuwepo mtu wa kamera kama huyu mmoja ambaye anachukua taarifa ili kusudi zije zikufikie wewe na mimi ndicho tunachofanya tunafanya hivyo ili kusudi watu wa mbali waweze kutusikia eh, waweze kujifunza lakini hatufanyi kusudi tungefanya kwa lengo la wanadamu kutafuta sifa tusingehubiri hivi ngioberi kinyume, mtengoberi kibilaadamu, situloberi kibiblia. Eh. Kwa hiyo kama vile ambavyo Biblia inanukuliwa na wa, na mandishi, Vile vile lazima tuweke kitu cha kunukuliwa ili kiweze kuwafikia watu wengine waweze kujifunza. Wako anaojifunza Mungu awabariki wewe Ambayo unatufuatilia na kujifunza. Lakini usishie hapo, njoo ukafanya kazi ya Mungu mahali hapo. Tuendelee. Kwa hiyo anasema matendo yao yatende ili kutazamwa na watu. Mifano tumeitoa na manabii, eh nafara huko huko kuna linabiri moja lilikufa si pale Nigeria kwa inaitwa TB Joshua. Katika somo TB Joshua alikufa nanga iko tarehe nani mwezi wa gapi? ni mwaka mw mweme... mw mw. jana. Wiki ile ile nikaubiri alikuwa tarehe tano nadhani tarehe nani nikauhubiri. Hakuna somo ni wahi kutukanwa kama lile. Eh. Kwa sababu gani? Kwa sababu alishatengeneza mfumo wa kuabudiwa na walimwengi. Sasa ukiona mtu aliyokuona mwabudu kafa, halafu akatokea mtu akaeleza kwamba ulikuwa unaabudu uongo, yani hasira zote zitahamishwa kwa yule mhubiri. Eh. Ni kweno somo hilo ongoza kabisa kuliko yote kabisa kutukana. Lakini sasa hivi watu wako wapi? Hawapo hapo wamesha kata tamaa. Hao kabisa yani nakuhakikishia. Hmm. Eh tusipozimia roho tutavuna eh, usipokata tamaa wa watu kanao wataisha watabaki wanaofuata na kujua kweli tuendelee eh, kwa hiyo anasema matendo yao utazamwa na watu kwa kuwa hupanua hiliizi zao huongeza matambua yao usuli wa sita naunganisha pale anasema hupenda viti okay kabla kwenda kwenye viti vya mbele hupanua hiliizi zao na eh na kuongeza matanvua yao hebu ngoja tueleweshe maana ya maneno hirizi ni hata leo ukiona kuna bangiri bangiri hivi unaona mtu amevaa bangiri yenye kama vifundo fundo hivi waswahili wanazijua kama tunazita hirizi He. na matanvua zilikuwa ni pindo za mavazi ya wakuu wa dini leo hii wenye kuyavaa mavazi hayo ni watu hasa wa makanisa haya makubwa haya Ma, Wakatoliki, wa, wa katoliki wa wanavaa mavazi makubwa kama kama mashuka mashuka hizi nakuta hapa lime, lime mistari mstari hapa jingine imefika hapa Lingine lina msalaba umepinda Lingine lina nini anakwambia vile vitu vyote vile vinakshinakshi vile ndivyo matamvua yale na mapindo kusudi ifike huku kubwa kiasi kwamba ukimwona anapita Uwezo kumtambua kwamba huyu sio wa kawaida Eh, mimi nikajazwa vizuri maana mimi nimesoma kwenye King James. Phylacteries. I mean, neno phylacteries, eh? Yeah. Hirizi ni ni ngoja ni, e, niwape mfano. Unkishowao kuona waku wa dini lazima avae mikufu, mikufu kibao hapa. Unakuta wengine wamesha hapa, wengine wameshuka, mwingine umekuja umejichanganya na pale akitembea kifua chake kimejaa mikufu. Ile ndio makundi yote ya, ya hirizi. Usikwazo kwa lugha ya kiswahili kilichozoeleka hirizi ni kama ni kama vifaa vyombo vya kiuchawi uchawi, uchawi au vya ki, vitu vya namna hiyo. Lakini kimsinge hakuna tofauti na Kazi yake ni vya kichawi. Ila haina maana ya moja kwa moja ambayo lugha ya Kiswahili ina inatumia kwa kumaanisha neno hirizi. Eh, hizi zilizosema kwenye Biblia kwenye Mathayo tatu ni vitu jamia mikufu mikufu inaweza ikawa na lengo la kumfaya tu Aweze kutofautiana. Zile pete je huwezi ukamkuta kiongozi wa dini awe ni ascopf sio ni nini hana mpete mkubwa hapa mwenye kidole eh unawezi kuniuliza kwamba ile pete ina inamfai inaongeza nini katika utumishi wake wafanye kama sio kufike okay. zile ni hirizi ni vyombo vya ki ya kichawi vya kiwaguzi okay wewe waulize wao wa kienyeji wanahirizi chache hata kama hujawahi kufika kwake lakini ni watu ambao wanaonekana kwenye kwenye hata kwenye michezo ya ya kuigiza eh uh, a hem tuendelee kwa hiyo mtafaka sasa maana yake ni maana ile somo of course ni Kristo alioitoa kwa hiyo kazi yetu ni kulirudia na kulifafanua kidogo lakini Kristo alikamilisha mwenyewe ila tuko tuna CBDsha kwamba tabia au tunabainisha hawa wakuu wa dini tabia zao kulingana na maelezo yaliyo kwenye Mathayo 23 na mienendo yao tunayoiona kwenye maisha yao ya kila siku. Mungu anasema wana mahirizi, wana mapete, wana vifaa mm, farari. Okay, siku hizi kuna sio siku hizi miaka yote na ndana kuna ka, ka, kavazi fulani kwa wachungaji wote si wachungaji wa mapadri wote hao unakukuta kanapita hapa shingoni, kanatokeza eh anavaa shati alafu kanapita huko eh akitaka kwenda sehemu yoyote ile ili kusudi hata kama haendi kuhubiri hivi kuna haja gani ya kuwa ukienda sehemu ukavae hata kama uendi kuhubiri si ili kusudi uweze kutazama na watu eh sikwongo ni wai niwae hapo maeneo ya ubungo ni kwa maeneo ubungo sika rafanye ni pale ni kwana nikamwona ni alikuwa bado hakata kuwa ni mchungaji alikuwa amekavaa na mara nyingi ana na mashati m, na ya mikono mifupi na suruali amechomekea vizuri Kanatokeza hapa karangi sikumbuke wanye wanyeupe au nyekundu mara nyingi ka, kana rangi kama ya ya nini zambarao eh rangi za zambarao rangi za kina herode herodezi mavazi ya zambarao za kifarmezi eh alafu alikuwa amekaa Anajaribu jaribu kuangalia watu wanao yani wanaotambua kwamba yeye yupo pale. Hebu nakuonea kabisa macho. Hayaje atulia. Yuko anajaribu kuona, hivi nimesha watu washajua kwamba niko hapa? Mkubwa nipo, mchungaji mwenye na yani kama na, kama ni kama anaweza kuona mtu hapa angalia, unaona? Eh. Ili kuzodi waweze je, ukisafiri bila kukavaa au Ao ukahubiri bila kukavaa, roho wa Mungu hata kuwepo? Je, Yesu kuna vazi aliloivaa ili kusudi ya kuhubiri Paulo je? je? Yote yule. Jamani, tunaweza tukapuuzea maonyo ya Kristo katika hizo habari, lakini haiondoe kweli kwamba eh Kristo akishaoonya jambo, ni ni ni ni, ni manake ma, madhara yake ni makubwa, ni mabaya. Eh? Anasema hupenda kwa hiyo tushaona mavazi uvaaji, uvaaji eh emtu eh, eh, ulizane wale wanaojijiita sijima nini wanajitaja wale masista wale unakuta lazima awe na gauni fulani imefika hapa na na vitambaa fulani na kutembea kwa mwendo fulani ili kuzidi waonekane ni watakatifu sana jamani bibi ninasema ukishafanya jambo lolote o ile kutazamwa na watu biyo nasema umeishapata thawabu yako hu si tegemei chochote kutoka kwa Kristo Mathayo mrango wa 6 mm -hmm. eh hey. hey. kweli kabisa yule ameandikwa eh hey. anaendelea kusema yuko nafafanua hizo hirizi na matambua matambua ni mapindo mapindo ya mavazi ya kidini ambayo kwa kweli yamejaa kwenye makanisa tumesha taja eh hizi ndo hayo ma nguo kama ma, vitu kama mapete ma ya shingoni zinaitwa nini sijui nini ziko nyingi nyingi za wakuu wa dini eh ana hazilingani sababu hashamu ni kubwa zaidi eh mwashamu eh, eh na makofia nashukuru mtumishi ehe hey, asante nimekinigeesahau kofia Kofia kuna zile kuna kale kingine kana hapa juu kidogo. Alafu kuna juu ya kuna na kingine sasa. Na Biblia imekisema imekisema imekisema kwenye kwenye kwenye hapa imekisema. Lakini imekisema maalum kabisa katika ufunuo mlango wa tatu. anasema nami nikamwona ni yani huyo ni nabii wa uongo sasa. Alikuwa ana pembe mbili pembe ya moja ya mbele na pembe ya nyuma so pembe kwa sababu kwa, pembe kwani kwa yule mnyama sana, kuna mnyama mmoja anaitwa nani anaitwa faru faru sana pembe la faru liko kama kwenye pua hiyo eh kwa hiyo pembe inaweza kawa kulia na kushoto inaweza kawa mbele na nyuma kwa hiyo alikuwa na pembe ana pembe mbili ya nyuma na ya mbele kama kama za mwana kondoo tu na ukiaangalia za chini makondoo fulani eh bongo afiwa anatembea anakuwa anafanya bora tanabariki jamani kristo atafanya kazi yake na kuhakikisha waabariki na fimbo kubwa iliyopinda juu imegeuka mfaka huku. Eh, vile vyote ni unafik eh na baraka nyingi kuna baraka nyingi kisha Baraka ni nini? Baraka ni kusikia neno la Mungu na kulipokea. Barikiwa. Okay. Eh. Baraka ni wewe kwenda mbele za Mungu kumwambia Bwana Mungu, Mungu naomba unibariki. Eh. Eh. Kwani wewe kwa niuliza kwa ni swali na ni so, kusudi niweze kusonga mbele kwa so, sababu hii sehemu inauma kidogo. Kwa hiyo inasikitii inauudhi ina, ina kidogo. Eh, lakini waniuliza swali. Eh? Niulize swali. Hawa watu wakuoa dini wenye kuvaa haya mavazi na nini? Kristo e, anawa kubali. Anawaunga mkono. Mbele kidogo ataanza kuwakemea bila bila, kwa, yani bila kusimama. Ole juu ya ole juu ya ole juu ya ole. Hapa bado yuko anawatanbaisha. Anawabainisha. Anaoelezea usudu usije ukashindwa kujua ni watu gani ukishaoona wana mahilizi wana mikufu wana mapete wana vitu vya tofauti vya kuvaa na nini uwajue alafu uanze sasa kusikia anachowasema sasa adhabu zao ndiko huko ukija hmm. Yuko anasema habari za kuwa kwa kuwatisha watu mizigo Leo hii wa Wakristo wamebeba mizigo ya wakuu wa dini. Wamebebea mizigo. He. Na sikupata muda wa kuenda kwenye vitabu vya Yeremia na na Ezekiel hasa Yeremia. Na, na vitabu vya manabii wadogo wale. Kina Mika na Amos. Ameamkemea ame, ame sana Mungu katika kwa kutumia wale manabii. Wakuu wa dini. Anasema wao hu si inieni pale kidogo kwa ajili ya muda si ajua emtu e, e, e, pale kwenye wale manabii wadogo kidogo eh ni si kwa sikufikiria kwamba nitapahitaji lakini ngone nipatafute emtu katika kitabu cha cha Mika Mika Ubadia Yona Mika e, Mika nasema Nasema hivi se, wa, Mika sema msana mika 3. Msana wakati anasema hivi tenda haraka haraka ni busuri kwa maneno anasikia Mungu anavyo sio kwamba Kristo anakemea ndo ameanza hapana alishatuma manabii wake wakakemea. Anasema nikasema tafadhali sikieni enyi vichwa vya Yakobo. Vichwa vya Yakobo si ndio viongozi hao? Eh. Mnao nyumba ya Israeli. Je, haiwapasi nyinyi kujua hukumu? Ninyi mnaochukia mema na kupenda mabaya, ninyi mnaowachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao, huko ndo kuatisha mizigo, ndo kula sadaka, ndo lazima hey, uh, mla utakuta watu wamekusanya kuku na nini wanawapelekeao kula na kushiba. Kuna kiwango cha sadaka Mungu amekiweka, sio kubeba na na na na, na, na, na masikini wa, badala, kuwapa maskini wao wanakula wana wan, alafu baadaye wanaanza kuugua visukari. Eh, unasikia mtumishi wa Mungu ametwali leo ametwaliwa kwa sukari eh, amekitwa kwa sababu alikula sukari nyingi alishiba sana na vitambi eh watatu wa anasema nadamu mlakula nyama ya watu wangu na kuwa chuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao naamu kuwataka Kuwakata vipande vipande kama kutiwa chunguni na kama nyama sufuliani ndipo atakapomomba bwana asiwatikie naamu atawaficha uso wake wakati huo kwa kadi walio tena mabaya kwa matendo yao. Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hao waumao kwa meno yao wanakula, wanatumia vinywa wao kula watu na Nakul, kulia amani wakitoka pale nabii naenda amani. Eh, wanaanza kuambia, "Yaani anakula sadaka zako na nini? Alafu anakuambia kwamba nakutangazia nakupa baraka." Mm, baraka za amani aya wakitoka pale wanalia amani na mtu awaye yote asiyetia vinywani mwao asiyetia kitu kinywani vinywani mwao humuandalia vita ole wako uwe na kitu alafu uonekane hutoitoi kwa watakutenga na yamkini yani hata kama nikukoroga atakuroga na hivyo wanatumia uchawi vile vile nikaendelea mpaka mwisho nikoona kwamba Mungu ana nabii na, Amos na, na, mi, mi, Amos kasema sina muda wa huko. hii katika, e. E, wanavama vazi, wanavama e. E, tu imeingia katikati tu, tuendelee mbele. Turudi kwenye Mathayo 23. Eh. Eh tumeshaona kwamba anavaa mavazi, anavaa kanvuwa. Eh. Mto tabia nyingine inayowayo inayowatanabaisha, inayo wa, inayo wa inayowabainisha Mtu luka kidogo twende hiyo ndio Mungu ametupa ametupa injili nne ile suti kama kuna kitu kiko elezo katika matayo kiweze kupatikana labda kwenye Markos au sehemu nyingine hemke katika Luka Luka 10 na sita Luka 16 tabia nyingine za wapen, za wakuwa wa dini Luka 16 sita, sita Jamani ukimsikia nabii wa Kitanzania wale wanajiita manabii wa makanisa achana na wakuu wa makanisa yao yale yani makubwa kabisa ambao wana mamlaka kuliko hata serikali za, za dunia wale wa manabii unakuta meena meanisha kanisa yani ninakuhakikishia msingi mkubwa kabisa wa ile huduma yake ni fedha eh yeah. yani ni biashara ni kama unavyoanzisha duka au mgodi wa chuma na na dhahabu eh yeah. sasa tabia zao nyingine zikielezewa na ruka mlango wa sita sawa so, mimi mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Uka 16:14 anasema 16:14 <coughs> sorry. Anasema hivi, basi uka 16:14 anasema hivi, basi Mafarisayo, makaliko tukao tunaangalia Mafarisayo ambao tumeukuta tume tabia zao ndo waku wa dini waleo leo. basi Mafarisayo unaweza kusema basi waku wa dini. Eh. Abao wenyewe ni wapenda fedha. Yaani definition yao kubwa kabisa tabia yao inayobainisha nikupenda fella <coughs> Eh Tukao kwenye ruka pale, ruka ameongezea kitu kingine. Tukao kwenye tabia yao ni kupenda fella. Huwezi kumtenga nabii, huwezi tena ayo ni makanisa madogo madogo ambayo wakati mwingine mi, mi, mi, Mikanisa yao bado ni mabati-bati na nina nini. Kuna yale mengine sasa ambao makanisa yao yametengenezwa kwa dhahabu. Kanisa yale makubwa. Ya. Usifikiri kwamba yalikuja hivi hivi ni fedha ni walikamua damu za wanadamu na waumini wao. E. Kwa miaka na miaka na karne na karne. E. Eh. katika ruka 20, tulikuwa kwenye ruka 16 nimegusa sehemu tu ya mstari ule. Tukwene kwenye ruka mbele kidogo, ruka 20 40 na hivi. Ruka 20 na 6. hivi Hasa jirindeni na waandishi kwa sababu amewataja pamoja waandishi na mafarisayo kwa ni kundi moja. Jini na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi katika masinagogi na, vi, na viti vya mbele karamuni. Hii habari ilisha ilish, ilish, ilish, ilish, ilish wakati wa Biblia au ipo mpaka leo? wamevaa mavazi marefu nenda kaangalie wakuu wa madini dini haya hawezi akakuvalia nguo ya kawaida lazima vae vitu vinavyoenda na kugusa chini ili kusudi wawe tofauti kwa sababu huwezi hata wewe mpaka utumikiwe vyemao kishavivaa huwezo kufanya kazi yoyote unakuwa kama marikia fulani wakati we ni mwanaume eh anasema jirindeni na hawa watu anasema watakuja wamevaa mavazi marefu ukiona mhubiri wako anae kulisha neno la Mungu amevaa kama hivi ujue umeungana naye lakini Kristo kakuonya. muhubiri wako anatakiwa vae kama wewe. Eh. Avae kama wewe. Kwa sababu so, Yesu amesema jihadhari. Maana uwe makini, uwe uch, uwe, uwe chonjo. Eh. E. Anasema hupenda kukaa dhiti vya mbele karamuni na kwenye masinagogi. Yaani hata e, uende kwenye hata kwenye harusi za Wakristo. Atokee awepo kiongozi wa dini pale, labda ni ndugu yao au ni rafiki wa karibu. Yaani ile harusi itatoka kuwa Mali ya bwana harusi na bibi harusi, kwa sababu ndo harusi yao utakuta ni ya baba Askof ndo yani ndo attention yote na kuto kwa wa, kwa marusi, inahamia kutoka kwa, wana, kwa kwa maarusi inahamia kwa yule. Kwa watu wengi wanaepuka kuwaweka wale kwa sababu ataiba nafasi yako ambayo unaipata mara moja labda maisha yako yote. Kwa sababu wanapenda kukaa viti vya mbele na kusalimiana na kuheshimiwa kule ma, kwenye makarama kwenye sherehe. Hata kama ni sherehe ya kidunia. Eh hajima wakarishwe mbele of course hakuna kosa la moja kwa moja la mtu kama maana nyingine labda atakuwa ni mtu mzima kuchaguliwa akapewa na, safa, nafasi mbele. lakini kutetemekewa kuabudiwa eh hey, Mungu haitaki of course huwezi kuchukua mtoto mdogo na mtu mzima ukawaweka sawa kwa sababu huyu mdogo naye kuna siku atakuwa mtu mzima naye atastahili heshima yake ya utu uzima lakini Hawa awe ni kijana mdogo au mkubwa maada ameshayele ameshavaa ile mavazi yake anakuwa ndiye eh wa kuabudiwa na kutetemekewa Siyo mapenzi ya Mungu na Leo baba anayeweka kwenye kitabu se hoya niwaambie ni kitabu sana niwae kusikia mtu mmoja anajieta fie askofu Munga sijeni askofu sio keke keke wapi sio huko utango eti eti sikiliza eti natumia neno eti anahubiri matayo 23. Ni kwa nini yakate za nyuma kidogo? Eti ameanika kwenye mtandao, tena kachukua mstari mmoja kwenye Mathayo tatu yote. Eti Mafarisayo alikuwa na maana eti Mafarisayo akawa na maanisha ni wakati huo nadhani ni, ni serikali ya mmoja wapo ya nyuma anafikiria kikwete kwamba ile wale mawaziri na serikali ndio Mafarisayo. Jamani. Viongozi wa, wa serikali wamekaa kwenye kiti tamsha Musa musalikuwa kiongozi wa dini walioikuwa wamekaa kwenye kiti ya ni wengine vya duniani ni wengine na hawakutajwa wakina Pilato na wakina nani eh mafarisayo huwezo kawatafutia katika kundi jingine isipokuwa waku wa dini basi kwa sababu ya tabi. mavazi yao eh na majina wanayotaka kuitwa eh huku mtuene sasa so, kwenye matayo pale tusio tukakaa bila kumaliza. Huku mstari ule wa hebu mstari wa 7. Mathayo 7. Tuko tunaenda kuwabainisha tu kwenye pengine cha pili anasema hivi. Anasema wanataka na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi Wee rabbi ni mwalimu kwa kawaida ni mwalimu wa dini kwa hiyo polepole viongozi wa serikali na mamlaka za duniani ukataka kuwa kuingiza kwenye hili kunde. hata kidogo kwa hiyo so, hakuna kiongozi wa serikali anaitwa rabi. Rabi ni kiongozi wa dini eh mstari wa nane. anasema na kusalimia na watu mstari wa nane twende sana anasema bali ninyi msitwe rabi. maana mwalimu wenu ni mmoja nanyi nyote ni ndugu wala mstari wa mtu baba duniani maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni wala msiitwe viongozi maana kiongozi wenu ni mmoja naye ndiye Kristo hiyo mstari mitatu iko inaongelea vyeo e, dio wanavyoitwa na majina ya utukufu wanayopewa ama kuitwa rabi ama kuitwa baba Mwene kwa nikwambie viongozi wa dini wote akishaitwa askofu, siji padri, siji nini, wanaitwa baba. Eh baba askofu, baba mtakatifu. Hiyo ni jina la Mungu wa mbinguni kimsingi. Mungu anasema msi kwa habari za kiongoza kwa habari za kiimani. Hapa palikuwa anaongelea viongozi wa dini. Haja sema baba aliyemzaa mtoto. Hapa haongelee familia Hapa anaongelea kwenye kanisa. Kwa habari za makanisani za viongozi wa dini. M mtu hana haki na haruhusiwi na Mungu kuitwa baba lakini nakuhakikishia ndicho ndilo jina kubwa la waku wa dini wanaitwa mababa. Baba mtakatifu. Hata lile neno padri maana ni baba. Kinywe chake ni bini, ni sister. Mabinti wao wali, wanao walishaongoza. Na wako wengine wanaitwa mabruda au ma wapo wanavia ovyo lakini kundi kubwa lile linaitwa mababa. Wali. Mungu anasema msimuite mtu baba kwa habari za kidini. Kwa sababu mtakuwa mnampachika cheo ambacho ni cha baba wamwenyewe. Sasa tunajua tofauti kati ya baba wa mbinguni na baba wa duniani. Basi mkitaka basi mseme baba wa duniani, lakini haipevi anaitwa baba tu. Kwa hiyo anachukua moja kwa moja jina la Mungu wa mbinguni. Biblia nasema Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Uwezo kanichukulia jina langu nikakwacha salama. Mkicho alichosema ajeseme. Mbona mekaukiwa sana? Nimewasema nini? Eh? Umefanyaje? <laughs> <laughs> eh? Mnasikia haya maneno gaso jamani haya maneno si kwenye kinywa changu. Na kwenye Biblia. Eh, kwa hiyo aliamua kuyaweka hapo Kristo muulize kwa nini uliyaweka sasa? Eh? Eh? tokee okay. kujifunza na maneno yeah. twende mbele kidogo watu wengine kujaribu kama ku emsikiliza tujue tunajifunza vitu vingi hivi kwa undani kujaribu kama ku kubatilisha neno la Mungu na kulishui na kulifanya kama sio la kweli eh ina maana sasa kama baba yangu alienizana simuite baba kwa vile nisimuite mtu baba duniani Mungu hakuwa na maanisha hicho Alikuwa anaongelea habari za viongozi walio kaa kwenye vitu vihamsa kama baba yako amekaa kwenye kitu cha hamsa eh usimuite baba kwa maana ni baba yako muite baba kwa sababu ah, ni baba babako wa mwili lakini sio kwa baba yako wa, wa kiroho eh ndicho chukua maana lakini anakuambia ah, ili neno limekosewa ndio yale yale ya kujaribu ku kupigana ku, ku, ku, ku miereka na Mungu wakujaribu kujaribu kupi, kupimana ubavu na Mungu. Eh ili neno sio ina haiwezekani kwa sababu utaachaje sasa kumita mtu baba ina maana hakuna baba. Baba kumzaa na hata hata simba na baba. Haiko hao baba wa wada, damu na nyama. Anaongelea baba wa kiroho. semu mfrani sijajua kama ina muda kwenda huko. Petro Paulo anamwita anawaita eh labda nikaenda pale kwa ajili ya muda. Eh. Em emugoja kabla kwenda kwenye mababa ni niongee hoja nyingine ya ya madina. Leo hii utasikia mtu anaitwa baba mtakatifu. Hivi katika hali ya kawaida baba mtakatifu ni mwanadamu au ni, ni Mungu? Ni Mungu. Mtakatifu ni moja ni Mungu. Tunaitwa watakatifu katika Kristo tunapokuwa tumeokolewa na kwa sababu tumevalishwa haki ya Kristo. Lakini sio mtu mmoja anaenda anatenganishwa na, na wengine wote anaitwa baba mtakatifu. That uh, uh, uh, I don't know, sasa ukishika neno kukufuru, hizo ndizo zinaitwa kufuru. Kuchukua nafasi ya Mungu kaibeba wewe mwanadamu, hizo ndizo zinaitwa kufuru. Eh. Kujifanya una nafasi na kiti na Mungu. Na ndicho alicho kwa kufanya shetani. Ukisoma katika kitabu cha Isaia mlango wa 14, tupokao Isaia 12. Tupokao tusome Isaia mbili, mbili nyooa kidogo. Tuliona kwamba shetani alisema nitapanda paka sehemu za juu za mawingu nitakuwa kama yule aliyejuu yani ha, hana ubaya wa kushare jina na cheo na Mungu wa mbinguni eh Mungu akitwa baba mtakatifu na mimi akitwa baba mtakatifu kwa mwanadamu au kwa shetani ni sawa lakini Mungu anakataa na nikatoa mfano haina tofauti mchepuko kusikia kwamba ana share mme na mwenye, wa, na mwenye mme wake, hana shida, lakini yule mwenye mme ndo atakasirika. Au mwenye mke. Eh? Eh? Leo hii kuna watu wanaitwa akina reverend. Reverend ni ndio Kiswahili yake ni kama mwashamu. Hivyo ni viao vya waheshimiwa. Hivi unashakusikia Yesu anaitwa kwenye Biblia mheshimiwa Yesu? Hata alipokufa hajapewa cheo cha ch ch hayat. Watu wengine Yesu wanamtamka hata kwa jina moja tu Yesu. Tukiheshimu sana tunaongeza Kristo. Tuktaka kumpa heshima inayostahili tunazikuta tumte bwana Yesu Kristo. Na hivyo hivyo. Na huko anasema msitiwe walimu wa na mabwana na rabi. Hivyo ndio viao vyangu. Anasema Mwalimu anayefundisha ni mimi ni peke mimi pekeo. Eh. Hey. Hey. Eh. Hey. Eh. Tunafanya tuna... okay sina muda wa kwenda huko lakini tuwezo kufanya kazi ya ualimu lakini hatuitaji kupewa ndio kiwe cheo chetu cha cheo. kabisa cha kukutajia kila wakati. Eh. Hey. Tumefundisha neno la Mungu ndio lakini siwezi nikatamani kuitwa mda wote nijitamuvije mwalimu fulani. Eh. Hey. Anaendelea anaenda kuna watu akishakuwa juu sana anaitwa mwadhama. Adhama ni nini? Adhama ni heshima ya juu sana. Kuna vyao vingi huweza ukavikuta kwenye serikali za, za dunia hii na kuhakikishia. Mwadhama, mu, muhashamu. He. Sana sana kwenye serikali utaokuwa watu anaita kina Ambacho ni kitu cha kawaida sana kini mwanadamu mwashame baba mtakatifu nabii mkuu eh kuna mtanajiita nabii mkuu e, mwingine, kuna mwingine hapa anahubiri hapo meza Anajita anajiita mchungaji wa taifa cheo chake aishaji kwamba naye analichunga taifa la Tanzania jamani, jamani jamani kwa nini watu wanamchokoza Mungu mpaka kwenye macho mpaka kwenye mboni zake Hapana. Hmm. Wengine siku hizo wamejipandisha mpaka vyo ambavyo havihusiki na dini. Unakuta kuna moja jirani yetu hapa anajiita anajita madokta. Anajita daktar, mchungaji daktar, mheshimiwa. Vyo vingi, hizo vitu vyote, hizo vitu vyote ni ni ni, ni, ni, ni taftahi hekima na heshima ya wanadamu kuhitaji kuitwa dok... na akishogonua daktar imezoeleka naweza kujichanganya na madokta wa Australia wamejibadilisha sasa hivi unasikia kuna moja nasikia amejapanisha anaitwa professor ili mradi tu aje tu mwingine anje takatapira mwingine anaitwa transformer eh vile vitu vyote transformer katapira sivi vitu gani vile vitu vyote Burudoze. Hey. Eh, <coughs> na vyo vingine vyote. Vile vitu vyote, vile vitu vyote ni vitu vibaya. Hmm. Emtu katika mstari ule. Tuko ma trende trende mstari wa kumi na, na, kumi na mbili. Tuko katika kufunga almost tumemaliza. Msurio 11 na 12 anasema hivi. Kwa hiyo hivi vyao ni kabla sija haya majina majina haya ni tatizo kubwa sana naomba mnielewe. Ni majina ni mhasha mhashamu sije mheshimiwa leverendi mwa vya usiji bru doza hivi mgogo anajita cheo gani kile? Ana mndoto anaongea na kwanza wanabadilisha na sauti na leo n hata kukwambia wa baba waleo hao mlioko hapa eh yaani jamani ili kusudi aweze kutambulikana kutazama na watu excuse mimi nakuambia paza sauti eh Isaiah 58 sehemu nyingine anasema katika katika Ezekiel nasema katika Ezekiel anasema piga mguu <tutu> wako chini eh piga paja lako wakati unasitiza lakini sio leo hii wale wahubiri wanaotafuta majina ya kutofautishwa na lazima atafute na sauti yake tofauti na ya wengine leo nataka kukwambia eh Mungu wa, wa, wa, Mungu wa Yakobo yuko hapa e. na wale vile vi, vidogo vidogo vinajitahidi kuiga hizo zile sauti Aa, nasema kweli kweli tu Hem mnaweza kunisaidia saa sauti ya makazege ni ipi? Simskilizaje? Eh kuna toka sadaka kako kamoja. Kamoja. Eh kazuri. Kakubwa. Kareka mko utasika kama umetetemesha. Unasikia mfuko wako ume kama ume-sure na chochote lakini umekaweka pale Mungu umemuamini. Amena. <laughs> Yasa yes, nasema anyone Eh. tumalizi tu so, tumalize. Sura ya 11. Naye aliyemkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu na yeyote atakayejikweza atadhiriwa na yeyote atakayejidhiri atakwezwa. Biblia nasema hakuna jambo lililofichwa ambalo halitafichuliwa. Eh. Anasema wanajitahidi kujiinua lakini kuna siku watakwezwa. Na bila sema hawa waku wa dini utaweza kuona hata huko kwenye misali ninayofuata wiki ijayo. Eh, anasema anasema hata kwenye jehanamu hawata tupa kwenye jehanamu ya kawaida, watatupa pale chini kwenye makaya yanakoonguria kutokea. Eh, sehemu yao itakuwa ya moto kuliko ya wengine. Eh. Ni kama anavyosema unataka kujikweza mpaka juu mbinguni anasema kama mji wa Korazini na Kapenauni anasema mtashushwa mpaka chini kuzimu yeyote anaye naomba ni ili ili, ili tutoke tulitoka kwa wakuadini tuja hata kwenye maisha haya ndugu zangu mnaoni sikiliza Kutokea mbali na sisi hapa na sisi wote tujitahidi kuepuka kujikuza eh, kuna watu leo tabia ya kujikuza mtu unakuta elimu eh, yake ni ya form 6 au ana diploma au di, ana nini anataka kujifanya anajua kuliko hata mwenye masters kwenye somo ni kwenye eneo lilile ili mradi tu ameji, ame anataka kujiweka juu sana okay A, kawa anajua ndiyo? hatukatai lakini kuna lengo gani la kutaka muda wote kujiweka juu na kuonyesha kwamba anajua kuliko wengine ebidi na mpumbavu we, akizi akifunga kinywa chake Watu wamdhania kwamba ana hekima. Eh, katika kule kujaribu Kujikuza na kujipam kujitarabisha na kujiinua, watu ndipo wanagundua kwamba watu hawana chochote kichwani. Kazi yetu. Of kuna wakati wa kusema na wakati usio wa kusema. Kila jambo na wakati wake chini ya jua. Mhubiri wa tatu mstari mstari mingi ile yote. Eh. Tusiwe, si lazima kuonyesha kwamba tunajua chochote tuna. Eh, lakini pale ambapo jambo limepinda hali Linajulikana inajulikana divyo sivyo na wao unajua sawa sawa kuna akosa na ni vizuri kuelezea ku vitu wa, wa, watu e. Anathema, alie, mtumishi, alie ili watu wajue eh ana mtumishi aliye mkuu aliyemkuu ili usudi utake kujua ukitaka kujua mkuu wa dini wa kweli eh anakuwa mtumishi wa wengine kama alivyosema Yesu Kristo. Ili somaanisha kufundishwa kwa Mathayo nyuma kidogo, kwa hiyo sitaweka msitizo sana. Na sio somo gumu kulijua. Anasema lazima tuwe na tabia za kutumikia watu. Eh. Badala ya kutumikiwa. Kimsingi tunatakiwa kutumikiane. Anasema kwa sababu Ninyi yote ni ndugu. Kwa kawaida ndugu mmoja atakuwa ana, ana kitu anakiweza mwingine akiwezi. Kwa hiyo yu, yule anayeweza anamsaidia yule asiyeweza ndivo tulivyo hakuna kusema kwamba huyu huko juu ndo baba wa yote na najua yote hapana sema wote ni ndugu na baba yenu ni moja naye ni baba wa mbinguni na mwalimu e, ni moja naye ni Kristo eh eh mimi kama kuna mtu ana uwezo wa kujifunza neno la Mungu akaja akalihubiri sio lazima niji hapa mimi wenyewe naachoka eh. mtu yote anaweza kawa mwalimu wa neno la Mungu lakini huyu mpaka asome achamaliza apewe daraja ndiye anayejua vyote hapana hicho kitu ni, ni mahupili ya walimwengi basi tutakuwa hapa Mungu wa pariki sana tunaishia hapa Mungu ambigusukua kwa jina lenye hili asante kwa ajili ya matayo mlango 23 yamkini naweza kuona anaonekana ni mchungu ni mgumu kwa masikio wa wanadamu lakini wako ule wa chagua ambao watapenda kusikia kweli yako Kristo uliyomaanisha na kukusudia baraka zako Mungu zikambatana na watu wako na tubariki katika kipindi hiki na siku zizokuja mbele kushukuru katika jina la Mungu Baba Mwana na Mtakatifu Amen ah,